Радійте, співайте пісні голосні, Квітками заквічуйте чола ясні, Ридайте і смійтесь в сльозах солов'ї, Стрівайте воскреслі надії свої. Минули навіки дні чорних негод, Живе Україна і вільний народ, Як з попелу Фенікс ожив і злетів, і зорами зміряв простори степів. О Боже, безмеж милосердя Твоє, І правда, о Боже, на світі ще є, Не дарма нам снилась вона уночі, Не дарма ми гибли до неї йдучи.